Комори, хліви, сараї, колоні, хати, мов чума якась, років з три. Сусідка, що в Бретії, числя чи перебирає на пальцях. Теперішні, років з п'ятнадцять, і хто, значить, скоро кінчиться. Хоч би вже їх, А з тими, що було? Раз сторожі через ліс верталися додому, і було вже пізно. В лісі зустріли двох, що гнали четвірку валів. Поздоровились і поспішили далі. А вже як від'їхали верст на дев'ять, тоді давай питатися, чого це так пізно скот вонять. Де це видно, що поглупо ніч через густий ліс гнати воли? Вертаються і наганяють тих погоночів з волами і розпитують. Звідки це худоба жінете? Та он з того дальнього хутора. А куди? А станцію жінем? До кого? Знайомі наші вийдуть на ярмарок. Довго розпитували та й побачили, що не сходиться дещо у погоночів. Ні з тим, чиї воли, ні з тим, чому власники не самі живуть, бо стражі знали тих людей. Не повірили погоничам, забрали їх з волами і доставили на розслід. Виявилося велике крадені. Головних злодіїв схопили, судили їх і вислали. Вже їх ніхто в нас не бачив. Хоч би цих ми не побачили. Коли ж А що ж ті менші? Їх доставлено, таких як Потап. Дарували йому, кажуть, хай сидить. Цей сам не Недовго в нас пожив. Переселився в друге село, став дуже пити і п'яний повісився. Завівав сніг, мов заблуканий, куріючи, повихрився вподовж білих тротуарів. Коли ж на хвилину порічав, тоді пронизали простір дуже худкі окремі сніжинки. Скоро метелиця знов понесла тьмами їх, понесла їх поривами і враз побушувала так люто, що перетнула всі напрямки. З посвистом і шумом погнала морозну димряву про просиві будинки. втомившися, зважила у повірі плавкі цятки і повела їх просто, кладучи на заметений брук. Потім взялася часто сипати, навіть змінила хід. Війнула назад, та миттю спам'яталась, і знов помила в попередньому розгоні, рівної страшною масою, як в обстріли білими, безважними кулями. Декотрі з них близько кружили, ніби чогось шукаючи, проїлися сліпо і втекли в швидких течіях, мов послані до мити. Люди, никнучи, затуляли обличчя. Стихла хуртовина раптово, як і схопилась, але вже було холодніше. Знову довелося, глядівши на хлібний кіоск, жувати домашні малясники з лузгою, привезені в торбинці. Багато опухлося. Відходили від черги під паркани і опускалися на сніг конати. Мимо поспішають чиски в чорношкіряних кашкетах або в кольорових картузах, яскравих, як папушки. Червоно і вибриті до баклажанної синісті. Очі киплять бляхлою жовчу, Виленяли від безсоння, проведеного в допиті, і мученів язнів. Один безвиразно промовив, проносячи налитий ніс над кислими губами. «Прасювати не хочуть, лізуть по хліб». Ці слова вжалили душу Дарії Олександрівни, але вона не насмілилася сказати нічого, тільки в думці вилаяла. «Хай вам так світу бачити, як нам робити не хотілось. Тільки і знаєте, жили з людей тягти, а працю їхню з'їдати, виродки, щоб вам добра не було. Настав над ліхтарями чорнющий вечір, без місяця і зоряного світла. Черга зморила всіх. Дар'я Олександрівна то закриє очі, дрімаючи з дітьми, то прокинеться, стежити всяку біду, що могла напасти. Сусідки в черзі скінчили спогади і куняли, чути одноманітну розмову двох горожан, що відступили з рядів і, опершись об паркан плечима, набивають папіросні гірзи тютюнцем з дрібної машинки. Ніби вчителі, під їх лістями серіють книжечки, вкладені в часопис. Капелюхи і пальта лихі, а кроватки поскручувалися додочкою в штовханні біля ларка. З приятелів один блідий і великовидий шатен. Нерівно підстрижені вуса і звис чорний шнурок від шкелець крізь яким ревтять білясті очі. Другий, тонколицеї худець і горбоносий, очі карі в скорбній крутості,